Csóklmen vagy mu? Gézuka, és úgy kiszáradt a szája, mint a szahara nyári délben. Azt akarta mondani, hogy csókolom, én vagyok, aminek ugyan nem volt sok teteje, de még mindig értelmesebb lett volna, mint amit végül is kinyögött. Ó, Uram Isten, szentséges Jézus, Bámúlt a gyerekekre Mátyás vitéze. Hát, mégis csak a mennyországba kerültem. Angyalok vagytok, ugye? Angyali nyelven beszéltek. És téldre esett. Csak úgy zörgött a rengeteg vas a mellén és a lábán. Ha ezt nem hallhatta meg Janibá az iskolagonnoka, akkor az csak a folyton üvöltött tévének köszönhető. Bocsássatok meg az én sok bűnömért, csalásaimért, hitszegéseimért, Kinizsi összetéve két hatalmas vaskesztyűs kezét. Megbántam ezerszer, megbűnhődtem ezerszer. Fogadjatok be, és én alázattal foglak szolgálni benneteket, mind örök időkig. A gyerekek egymásra pillantottak. – Hogy ők angyalok? <gül> – Bárcsak otthon hallanák ezt. – Ne, nem! – rázta meg a fejét Attila. – Ez nem mennyország. Mi nem vagyunk angyalok. – Nem, angyal! – törte a szó Domi, mintha kínizsi nem tudna magyarul, és a két karjával csapkodni kezdett, mint aki fel akar szállni a plafonra. – Nem, angyal! – Jaj, nékem! – kiáltott fel a vitézvémülte. – Hol vagyok én most akkor? – Úr Jézus, szent Anya, csak nem apokol mélységes fenekén. Ó, én bűneim, a sajtottatok? Dehogy, integetett a kezével Bí. Ez nem apokol, ez iskola, általános iskola. Majom, nézett a kislányra Domi, honnan tudnám mi az, hogy általános iskola? Oskola, nézett körben kinizsipál, és Bí domira nyújtotta a nyelvét. Na, látod, hogy nem tudja, popák mi miképp kerültem én ide, és kik vagytok ti, hiszen ti magyarul szólottok hozzám. – Tessék megnyugodni, mondta Attila, nincs semmi baj, ez nem a mennyország és nem a pokol. Itthon tetszik lenni, ez Magyarország, zerénd vár, és élni tetszik. Éleke! suttogta a vitéz és fülkészve Attila arcát figyelte, hiszen meghaltam. Nagy fájdalmaim voltak, emlékszem, bénán feküdtem. Benigna ápolt. Hol a feleségem? Ott álltak hű vitézeim körülöttem. Feltámadtam volna. És a többiek? Talán csak nem jött el az utolsó ítélet. Az a helyzet, karattyul Domi megint, hogy újját tetszett éledni. A bátyám az Attila csinálta, de mind segítettünk neki. Én például szereztem egy helyet, ahol majd lakni tetszik. Nem volt könnyű, mert a holó édesanyja... Szűnj már meg, suttogta B. Nem érted, hogy nem érti? Látszott Kinizsin, hogy beleizzad az izgalomba, meg az erőfeszítésbe, hogy megértse Domit. Megpróbálta levenni a sisakját, de a kesztyűje mindig elcsúszott a nyakrészen. Dénes a törökülésből feltéltelt, aztán lassan felállt és a vitézhez lépett. Segíthetek? Ki vagy? Hőkölt hátra Kinizsi. Angyal vagy ördög? Élő vagy kísértet? Abszolút élő, mondta a fiú. Holó Dénesnek hívnak és a sisak felé nyúlt. A gazdája után Pat is neki bátorodva oldalazott a vitéz mellé, és szagolgatni kezdte a vasat. A páncélos, aki ugyan egykor egyszerű közkatonaként kezdte pályáját a fekete seregben, de országbíróként hunyt el dicsőségben, engedelmesen, de béltósággal emelte fel a fejét. Akár meghalt, akár él, akár álmodik, akár a pokolban van, a páncét le kell vennie, mert megfullad ebben a füllet oskolába vagy mibe. Csak hogy az nem olyan egyszerű. 500 éve ott voltak a lovagok körül a szolgák, akik megszabadították urukat a vasalástól, de mennyit ért egy mai 14 éves gyerek az eféle vetköztetéshez? Nénes először megpróbálta a fejével együtt levenni kinizsi isakját, amit a vitéz morgó hangokkal helytelenített. Aztán becsúsztatta alá az ujjait, hát van rajta valahol egy kis kapocs vagy zár, mint a lányok melltartóján, de nem volt. Végül úgy döntött, hogy inkább leveszi Kinizsi kesztyűjét, kínódjon a isakjával a hadvezér maga. Közben ténes munkálkodásától felbátorodva, a többiek is a köré odalogtak. Bí meg Domi megpróbált segíteni. Bí a kesztyűt rángatta, Domi meg a vitész hátán kopogtatta meg a páncélt. Jó, kisvas, helyeskedett, hogy a maga módján feloldja a feszült hangulatot. Jó nehéz. Harminc forintot is megadnának érte a méhben. Attila félretolta enyhén löttyett öcsét, és miután Kinizsi levette a sisakját, egy ügyes mozdulattal leemelte a páncélt a vitéz fején és a kezein keresztül. Kinizsi a vetközés közben egy szót sem szólt. Lassan emésztette meg Domi már mármint azt, hogy ő újjáé No meg abban a korban, ahonnan ő származott, az emberek még nem fecsegtek annyit feleslegesen, mint mostanában. Ő egyébként is hadvezér volt. Először gondolkodott, aztán cselekedett. S ha csak nagyon muszáj volt, akkor beszélt. A gyerekek pedig a nagy megilletődötségtől nem tudtak megszólalni. Az egész olyan volt, mintha álmodnának. Hogy ők kinizsit vetkőztetik, <gül> hogy ők valódi 15. századbeli páncélokat hámoznak le a hősről, a nagy erejűről, a török réméről. Csupán Pat nem volt megilletődve. Mikor látta barátai bizalmas forgolódását az ismeretlen körül, Megnyugodott, és csóválni kezdte a farkát. Akit vetkőztetnek, az barát. Akármilyen bádokból is van a ruhája. Eltartott néhány percig, amíg leszették kinizsiról a lemezeket, és ott állt a lovag előttük páncélinkben, harisnyában, és szattyán bőrcsizmában. Le lehet ülni, mutatott egy székre udvariasan bi, és a többiekkel együtt a székbe ereszkedő férfi elé állt. Lépjetek, hátrép! intett parancsolóan az egykori főúr hatalmas birtokok és várat tulajdonosa. A gyerekek engedelmeskedtek. Kinizsi lassan, sorban megszemlélte mindegyiküket. – Ezek bizony nem gonosz törpék és nem is szellemek, gondolta. – Ámbátor, igen furcsa ruházatuk van. Csúf két nadrág, derekuktól a csípőig, minden díszítés nélkül, felül pedig valamik is ingecske, színes feliratokkal. – És furcsa bíz a hajuk is. Igen csak le van vágva. Kicsin, de amúgy csak olyan gyermekecskék ezek, mint a többi, mint a régiek. Vagy nem? Majd vallanak. Hol a varázsló? dörrent rájuk hirtelen. Milyen varázsló? kérdezte meg szeppen Az Attila nevű, aki engem feltámasztott. Nem vagyok varázsló, mondta Attila, is a számítógépre mutatott. Ma már olyan szerkezetek vannak, Elhallgatott. Rádöbbent, hogy kinizsi ebből semmit sem érthet. – Nehéz elmondani, de ez nem varázslat. Ötszáz éve persze ilyen még nem volt. – Ötszáz éve? – mondta össze szemöldökét a hadvezér. – Mi az, hogy ötszáz éve? A gyerekek egymásra pislogtak. – Ki mondja meg neki? – Gézuka kezdett magyarázkodni. Az a helyzet, Kinizsi bácsi, vagy Izé, hogy szólítsam. Szóval a 15. században tetszett élni. Tetszik emlékezni? Hunyadi János, Mátyás. Mi az, hogy emlékszem? Mordult Kinizsi. Meghaltak. Isten nyugosztalja őket. Mit akarsz velük? Most már a 20. században, nyögte ki Gézuka. 15, meg 5 az 20. Szóval azóta eltelt 500 év. 500, nyelt a nem csapsz be, te gyermek? Ötszáz? Szóval az a helyzet, hogy 1494-ben tetszett meghalni, most meg már mindjárt re írunk. A lovag gyanakotba figyelte a gyerekek szemét. A betűből nem értett, hiszen analfabéta volt, de annál jobban ki tudott olvasni mindent az emberek pillantásaival. Most éppen azt olvasta ki, hogy az üvegszemű fiú igazat mond. Értette az ötszáz évet, értette, csak éppen nem bírta felfogni ésszel Hát a törökökkel kiharcol mostan, kérdezte óvatosan. A törökökkel, röhintette el magát Domi. Már nincsenek törökök, mondta Gézuka. Háromszáz éve kivertük őket, most otthon vannak törökországban, és bundát árulnak. A szép, derült fel kinizsi képe, végre valami jó hír ebben a nagy zavarodottságban és hol van Miksa, a Habsburg? Sikerült-e neki megkaparintani Mátyás királyunk trónját? Sikerült, mondta Gézuka, és Domi úgy bólogatott, mint aki nem kettesre, hanem legalább négyesre állt történelemből. Hát, nem volt itt senki magyar úr, aki szembe velük. Csattant fel a hadvezér, és villámlott a szembe, mint koron. Ne tessék idegeskedni, hadalta Gézuka. Már ők is vannak verve. Az szép, Derült fel ismét kinizsiképe. Ha nem akkor, most ki a király? A király? a bíszeme. Király, az most nincs. Mi? Ugrott fel a székéről a hadvezér. Már megint nincs király? Már megint széllyel szakadt az ország? Hát ezért támasztottatok fel? Dúl a harca a trónért? Nem, dehogy, tessék csak leülni, mondta Attila. Nem erről van szó. Ma már nem királyság van, hanem... A fiú végig simította a haját. Hogy magyarázza ezt meg? Kinizsi feszülten figyelt. Nincs király, nincs királyság. És zűrzavar sincs. Mégiscsak a mennyországba került, vagy mi az össz? Végül valahogy a gyerekeknek közösen sikerült elbeszélniük, hogy mi történt az elmúlt 500 év alatt, és hogy ki irányítja az államot, ha nincs király. Persze csak úgy vázlatosan dadogva össze-vissza, ahogy a történelemkönyvből meg az otthon hallottakból megtanulták. Szóval kivertük a törököket, aztán jött a rákóci, a fejedelem, arcolt a labancok ellen, vagyis hát a Habsburgokkal, de elődözték, és attól kezdve csak a rodostóban fürödhetett. – Te hülye, a rodostó az egy város! – Hülye vagy te! Aztán a Mária Terézia uralkodott, de az is Habsburg volt, csak nő, csak utána jött a második József, a kalapos király, aki jót akart, de csak rövid ideig, aztán a reformkorban, de az már a 19. század. Kölcsei megírta a himnuszt, amiben benne van Kinizsi bácsi is, hogy nyögtem Átyás búshad büszkevára. Ezt követte a 48, amikor Petőfi megírta a nemzeti dalt. Nem tetszik ismerni? Ó, ja persze. Szóval akkor is a Habsburgokkal harcolta magyar, de az oroszok besegítettek a Ferenc József császárnak, és lelettünk verve, akkor aztán megindulhatott az ipari fejlődés, gyárak, meg hidak, meg munkásmozgalom mozgalom is, de közben jött az első világháború, szóval azt úgy tessék elképzelni, hogy minden nemzet minden nemzettel harcolt, de végül nem mi győztünk. Aztán megjött a második világháború, amikor megint nem mi győztünk, és aztán meg ma lett. Demokrácia van, de királyunk nincs. Látszott kinizsipálon, hogy így egyszerre túl sok volt számára a magyar történelem. Annyit jegyzett meg belőle, hogy a törökök kiverésén kívül nem sok győzelmet arattak az ő hazájában. Szomorú. Azt mondtátok, demokrácia? próbálgatta az újonnan hallott szót kimondani. Az meg mi fánterem? Hát az olyan dolog, csillant fel Gézzük a szeme, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, és nem vágják le a fejét. Az már igaz, legyintett Domi. Próbáld meg a dírének azt mondani, hogy engedje meg az osztálytermet úgy díszíteni, ahogy nekünk tetszik. Majd meglátod, kinek nem vágják le a fejét. Ginizsi bólintott. Nem sokat értett az egészből. Demokrácia ide vagy oda, de ha vannak dírik, akiknek nem lehet megmondani a véleményünket, akkor olyan sokat nem változhatott a helyzet 500 év alatt a világon. Persze sok mindenre kíváncsi volt még, de egy magyar főúr nem fecserészhet egész éjszaka, mint a vénasszonyok. Ezért csak azt kérdezte meg, ami a legjobban furta az oldalát. – No, azt mondjátok meg, miért éppen engem támasztottatok fel? – Miért éppen nekem kell élnem megint, ha a többiek, mint mondtátok volt, régen elporlattak már? Csend lett. Szerencsére. Így ugyanis is jól lehetett hallani, hogy valaki odakint a folyosón szöszmötött. Dénes pat fejére tette a kezét. A kutya éberen figyelt és hallgatott. – Jani bá! – suttogta Gézuka. – Meghallotta a csörömpölést. – Kém, ugye? – törmögte Kinizsi, és felemelkedett a székéről. – Majd én agyon csapom, nem nyikkan egyet se. – Jaj, dehogy! – sikkantott fel Bí, aki már látta is maga előtt a szegény gondnokot, szétmázolva a kövön, mint egy legyen. – Nem kém, csak a Jani bá! – csúgta súgta Attila, és lekapcsolta a halványon vibráló neon. – A szentségit! – szisszent fel Mátyás hadvezére, aki nem értette, hogy aludt el az a hosszú gyertya olyan hirtelen. Aztán összeszedte magát, és így szólt. – Kini nem ijed meg a akárkitől! – Ez nem akárki! – suttogta Gézuka. – Ez az iskolai gondok! Ő vigyáz mindenre, ő felel mindenért, és ha nem tetszik csendbe maradni, holnap mindannyiukat, izé, karóba húznak! Ez a fenyegetés hatott. Nem, mintha a lovak félős lett volna, de seregnélkül öt gyerek és egy kutya élen nem kívánt megküzdeni az ismeretlen gondokkal vagy kivel. Meg egyébként is, jónak látta, ha ő most hallgat és figyelett kis idei, mint csaták előtt szokva volt. Jobb, ha kiismerem az új világot, mielőtt még valami bolondságba keverednék. A csendben jól hallatszott, ha mint janibá megáll a laboratórium ajtaja előtt. Nyilván hallgatódzott. Aztán a kús csomóját csörgett. Ó, oh, a fenében van, morgolódott. Már megint levette, de hónap megmondom neki, hogy ha még egyszer. Oh, most a legizgalmasabb részt nem látom. Ha felborult, felborult. Miért nem teszik le rendesen? Aztán csak a távolodó léptek hallatszottak, és ahogy gézukából kisűvít a visszafojtott levegő. Attila felkapcsolta a neút. A vibráló fény és a halkzúgás betöltötte a termet. Kinizsi a kapcsolóhoz lopakodott. A gyerekek nézték. Neon, mondta Attila, aztán elhallgatott. Tudta, hogy ha most elkezdi magyarázni az elektromosságot meg a neon működését, reggelig ott szobrozhatnak. Gondolt egyet. A lovak mutató úját ráhelyezte a kapcsolóra, és meggyomta kicsit. A fény kialudt. Ó! Oh! Hiáltott fel elképedten a bátorság mint a képe. Boszorkánság ez! De aztán már egyedül kapcsolta a neont fel és le, fel és le, és fel. A gyerekek hagyták, hogy játszék. Életükben először fantasztikusan okosnak találták magukat egy felnőtt emberhez képest. Derünk, mondta Attila, majd később mindent megbeszélünk. Kinizsi sem kérdezősködött tovább. Ha ebben a világban, amelyben ő feltámadott, ilyen csodák vannak, mint ez a magától kigyulladó és elalvó fákja, akkor jobb, ha azokra bízza magát, akik hanvaiból új És hogy miért éppen őt, majd megkapja rá a feleletet, ha kikerülnek ebből a varázsbarlangból. Domja sportzsákjából előbányázta apja egyik használt kockás öltönyét, ingét, alsóneműjét, zokniát és cipőjét. Tessék felvenni, mondta a feltámadt hősnek. Biztosan jó lesz. Kini zsiri szemlélte az ismeretlen rendeltetésű holmikat. Minek kell ezt a sok szörnyűséges göncöt felvennem? Miért nem maradhatok páncélban? Micsoda szokás! Este semmi anyagot bármelyik láncsa átszúrja. Ma már nincsen láncsa, csicseregte Bí, miközben elfordult, hogy a fiúk nyugodtan öltöztethessék a hadvezért. Meg sem szurkálnak, csak a kocsmában. Ma ez a ruhadivat. Majd megtetszik látni, milyen kényelmes meg szép ruhák vannak, persze főleg a nőknek, de a férfiaknak is. Megfordulhatok? Nem jött válasz. Bí megfordult. Először csak azt látta, hogy a fiúk igyekeznek visszatartani a röhögésüket. Aztán kinizssire esett a pillantása. <gül> Mit mondjuk, úgy feszült a vitézen Mátyás papa zakója meg nadrágja, mintha leszerződtette volna bohócnak a nagy cirkusz. – Borzalmas! – hörgött Kinizsi, mert Tumi még nyakkendőt is hurkolt a nyakára. – Borzalmasabb, mint amit Beatrix királynő hozott be az olaszaival. – Majd kerítünk egy rendes ruhát! – nyugtatta meg a zaklatott férfiú Dénes. – este van, most már úgysem találkozunk senkivel. – Ha Mátyás így látna, nem élném túl! – mondta a lovag, és nagyot sóhajtott. A vállán elrepett az aku Pedig Mátyás így látja a Kinizsi bácsit, Vigyorgott Gézuka. Méghozzá két mátyás is. Kinizsi értetlen arcát látva Domi és Attila bemutatkozott, és őket követték a többiek. Pat! Mutatta be végül Dénes a kutyát a lovagiasság szobájai szerint. Aztán Attila eldugta a szekrény aljába, húzalok, csavarok, kapcsolók közé a páncélokat. Kinizsi ugyan mindenáron meg akarta tartani a kardját, de a gyerekek lebeszélték róla. És ha megtámadnak? Szegte fel a fejét, Kinizsi. Kardol jöjjenek rám! Már nem viselnek kardot az emberek, magyarázta Gézuka. A katonák meg a rendőrök is pisztolyt hordanak. Pisztolyt? kacogta el magát a hadvezér. Nevetséges! Amíg megtölti a pisztolyát, ötször leütöm a fejét. Ó, ma már nem olyan pisztoly van, vigyorgott Domi. A mai pisztoly egymás után csak lő, meg lő, tölteni sem kell. Olyan pisztoly nincs, Mondta Kinizsi megfellebeszhetetlenül, de a kardját azért odatta végül a tillának. Aztán Domi a délelőtt ellopott kulcsal kinyitotta az ajtót, és a kis csapat végig súrant a sötét folyoson, majd a WC-ablakán át kimásztak a szabadba. Nem ment könnyen. Kinizsit ketten húzták, hárman torták, míg a szűk nyíláson valahogy átszuszakolták. Egy perc múlva már mind a hat és felen ott álltak a jegeny és főúton, és Kinizsit közrefogva óvatosan elindultak Hollóik háza felé. Bíztak benne, hogy ilyenkor már senki sem jár az utcán. Kinizsi meg megállva, elbambulva nézegette a számára hatalmasnak látszó házakat, a villanypóznákat, a vaskerítéseket és az ismeretlen négykerekű fémdobozokat az út mentén. Megállt a sarki üvegbódénál, ahol cigarettát és édességet árult nappal Márti mama, bíj nagynénye, és megállt persze a kirakatoknál is, amelyek mögött a 15. századbeli férfi számára teljesen ismeretlen csillogó-villogók hevertek, amelyeknek még a rendeltetését sem bírta elképzelni, nemhogy használni tudta volna valamelyiket is. A gyerekek sietni akartak, és okkal, hiszen majd tíz óra volt már, de ugyanakkor élvezték is a vitéz elképet kis kiáltásait, csodálkozó arcát, és értetlenségtől lefittyett ajkait. Hol megálltak vele, hol tovább rohangáltak, s megálltak megint. Szó nem nagyon esett. Csupán Domi akart mindent megmagyarázni ott és azonnal, amiből ilyen mondatgubarcok tekerettek elő. Ez nem harci szekér, ezt autónak hívják, és motorhatja, amiben a benzin mozgatja az izét, és az izé meg a kerekeket. pöff pöf így csinál, majd holnap megtetszik látni. Az meg ott antenna, amibe belemegy a levegőből a kép, és aztán a tévében látszik, ahol kijön a képernyőre. Nem, dehogy ezek nem bohóc ruhák. Ezeket a nők felveszik, és járnak benne. <gül> Igen, kinn az utcán. Nem viszik el őket a király testőrei, de furcsákat tetszik mondani. Azokat pedig nem hatalmas égszerek, hanem csillárok, amiben égnek a lámpák. Jó, mondjuk úgy, hogy lámpások. A, mindegy. Így haladtak lassan megmegállva az öt gyerek, Pát, és a hatalmas férfi az ő kockás öltönyében, mint egy kiránduló iskolai csoport tagjai, akik éjszakai városnézésre fizettek be. Elhaladtak Mátyásék otthona előtt, Uh, mindjárt tíz óra, és a drágalátos fiaid még nincsenek itt, hangoskodott Mátyás apuka. Végig lopakodtak garai Nándor kerítése mellett. Csiváltatán a drohe górte angbeból, szivárgott ki az ablak mögül az értelmes szöveg. Aztán befordultak a park irányába. Már éppen fellélegeztek, hogy nem találkoztak senkivel, amikor észrevették, hogy a park szélén egy fa árnyékában ketten áldogálnak. Futás! adta ki a parancsot Attila, de a vitéz vasmarka a vállára tapadt. Kinizsi nem fut. Minek támasztottál fel, ha nem ismersz, édes fia. Mit tehettek a gyerekek? Mentek tovább, mintha észre sem vennék a két lesben áldogálót. Csak Pat morgott összeráncolt orral. Megállunk! Lépett elé nagy nagygarral a két árnyékban rejtőzködő, és a gyerekek akaratlanul is hátra a két viszkető tenyerű sintér és matematikus zseni állt előttük. Kapa Lajos és Liba Tódor. Hová, hová ilyen késünk a nagy magyar éjszakában? Vigyorgott rájuk kapa, mint az ordas a kecskegidákra a némely mesékben. Ilyenkor a gyerekeknek már ágyban a helyük. Az iskolában díszítettük föl a termet pedagógusnapra. napra. Hadarta Domi, mert hazudni nem csak tudott, de imádott is. Na, ne tessék már! Heherészett Libatódor, hogy ő is mondjon valamit. Kinizsi mozdulatlanul állt. Úgy nézett a két férfira, hogy ha azok nappali fényben látják a szemét, akkor bizonyára fel felszaladnak haza, és az ajtóhoz tolják a francia ágyat. De nem látták. És maga bébi ruhás, maga is az iskolát díszítette? mutatott Mátyás vitézére vihokba kapalajos. Nem túlkoros egy kicsit maga az iskolához. Biztos pudács volt a haver, rötyögött liba, mintha nem ő járta volna négyszer az ötödiket. Kik vagytok ti gonosz életűek? mordult fel hirtelen Kinizsi. Hiába rángatta az akkor rövid ujját Gézuka, hogy Jaj, isten mencs, nehogy valami szörnyűséget tessék már csinálni, ezek hivatalosak hallod-e? óvatlan mosolykapa ajkairól. Hogy beszélsz a hatóság embereivel? Senki házi. Kinizsi ugyan nem ismerte sem azt a kifejezést, hogy hatóság, sem azt, hogy senki házi, mert mindkét szó a halála után úgy három-négy évvel született, de volt füle, a hangsúlyból kihallotta az ellenségeskedést. – Ne álljátok utam, ha jót akartok! – dörrent ismét rájuk, mire a két sintér leakasztotta az oldaláról a drótkarikát, amivel a kóbor ebeket szokták befogni, és súnyító mosoljal a vitéz felé közeledtek. – Befogtunk mi már vadak kutyákat is! – Sziszekte kapa, s Liba még hozzátette, hogy le ne maradjon a szájolásban. – Amelyik kutya ugat, az nem harap. A gyerekek rémülten vették körül nehezen újjáélesztett hősüket, aki egy könnyed kézmozdulattal elhessen tette őket. – A répp gyerekecskék, ne csiripóljatok itt a kakasok között. Kinizsi megvárta, amíg a két csintér majd kar távolságba ért. Addig meg sem moccant hanem akkor két karját szétsapva előugrott, és egy villanással megragadta a két támadó nyakát. Megragadta, de úgy, hogy azokon egy nikkanás annyi se jött ki. Csak a kigúvadó szemeken látszott, hogy itt bizony gyors ember halál lesz középkori módra. – Jaj, ne tessék! – ugrott Attila a vitézhez. – Ne tessék megölni őket, akkor nekünk végünk! – Végünk, végünk! – ismételte háromszor is, mert nagy más nem is jutott eszébe. Kinizsi megrántotta a vállát. Ölni neki ugyanannyi volt, mint megkegyelmezni. Kicsit engedett a szorításon. A két jó madár sebesen nyeldekelte a levegőt, mint edlit, de megszólalni nem bírtak. Kinizsi körülnézett, aztán odalépett a legközelebbi fához, és egy könnyed mozdulattal felhajította mindkettőjüket az alsó ágakra, amelyek a föltől úgy három-három is három fél méternyire meredeztek. A két hallára ítélt úgy kapodott az ágak után, mint a fúdokló a szába. Atlétákat megszégyenítő szélkeleppen lendültek a lombok közé, csak hogy vissza a borzalmas markok fogságába. Már éppen az ordítozáshoz készülődtek, hogy felriasszák az alvó várat, amikor Kinizsi felemelte a két rótkarikát, és felmutatta nekik. Pityegjetek, kis pintyek halljam, mellerántom mind a kettőt, pityegjetek! És a két állatkergető emberszomorító csicserészni-fügyűrészni kezdett. Már amennyire megnyomorgatott torkukon kifért a pityegés. Reggelig nem abbahagyni, fenyegette meg őket ismét a fekete sereg egykori vezére. Mert visszajövök, és nem marad bennetek levegő egy kort sem. A gyerekek dermedten bámultak felfelé. Az iménti események teljesen lenyűgözték őket. Egy-két kilós kenyeret sem tudtak volna feldobni az ágakit, nemhogy két meglett férfit. A megdöbbenés másodpercei után persze kuncogni kezdtek, mert a két jó madár olyan engedelmesen fütyűrészett csiporgott fent, mint a hajnalt köszöntenék. Dehogy is mertek volna ők ordítani.